Любовта Музиката подразбира проява на любовта във физическия свят. Без музика любовта не може да се прояви в този материален свят, защото в нея всичко е в отношение на хармониращи помежду си музикални тонове. Любовта е център. При нея отива мъдростта, а от нея излиза истината. Любовта в своето първо проявление е звук. Тя е първият тон на музиката, тонът до, който създава в човека импулс, подтик към живот, самоопределение да се живее в една насока. Първият подтик, животът, иде от любовта, Затова до, който създава формите на живота и движението, е основен тон на любовта. Животът на хората започва с любовта, тя иде като връзка между разумното начало и живота. В божествения свят любовта представя обективната страна на живота. На физическия свят любовта е нещо невидимо и неосъзаемо, а в божествения свят тя е толкова материална, колкото материални са нещата на земята. Значи до – това е подтикът на любовта в материалния свят. За да разбере този подтик, човек трябва да мине през седемте стъпала – пет с цели тонове и две по половин тон. Най-добрият подтик е до, подтикът за всяко нещо, което имаш, като извор, който извира. Това е до. Всъщност, дали вярва човек в тона до, не е важно. Този тон съществува в природата. Вие сте загубили ритъма на песните, които съм дал. Сега в пеенето има малко живот. Някои хора са взели метода на мъдростта и на истината, а те са трудни пътища. Никой не е минал по тези пътища. Трябва да се тръгне по пътя на любовта и след това да дойдат мъдростта и истината. Всички хора вървят сега към най-трудните пътища. Те трябва да се върнат. Тези пътища са хубави, не че са лоши, но не са готови хората за тях. Да се добиват знания без любов, да се добие сила без любов, там е всичкото препятствие». В човешкия свят всичко е разбъркано. Човек едва сега започва да се организира и да трансформира енергиите си. Той още не е организиран. Материя има, но органът не е развит, чрез който да се използват енергиите. От човешките мисли, от човешките чувства зависи да се организират клетките. Чак когато организира клетките си, т.е. хармонизира силите на своя организъм, човек ще познае себе си. В него съществува все още един неуреден свят, където се правят погрешки. Този свят го измъчва. Този свят е, който божествената любов организира. Много мъчно се организира той. Но когато божествената любов влезе в човека, тя ще започне да го организира. Тя ще повика на помощ мъдростта, ще повика на помощ и истината, и всичките добродетели, и ще започне да работи. Как се проявява любовта на физическия свят? Като топлина, която събужда благородни чувства. Любовта оживява и организира клетките в човешкия организъм. Тя дава импулс за работа, тя събужда мислите и облагородява чувствата му. Любовта е най-хубавата музика, която съществува в света. И като организира клетките си, човек ще стане проводник на тази музика. Тя, като проява на любовта, е велико благо, което слиза от Бога в човешката душа. Божието благо иде чрез музиката. Изучавайте музиката като необходим метод на природата. Не мога да бъда музикален. Това е твоя работа. Щом не си музикален, ще страдаш. Ще мислиш, ще чувстваш и постъпваш музикално. Нищо повече. Любовта не търпи немузикални хора. Любещият е музикален. Не можеш да обичаш без музика. В музиката до е основният тон, а в живота любовта е основният тон. Без основният тон човек е в мъгла. С основният тон ти разработваш всичко. Тогава и мисълта и волята ти действат правилно. Където има музика, там всичко върви напред. Основният ключ в живота – това е любовта. Във своите слизания и качвания, каквото и да прави, човек трябва да се ръководи от този ключ. Гори ли свещеният огън на любовта в човешката душа, той всякога ще си служи с този основен ключ. И музиката има смисъл до толкова, доколкото е в състояние да разпали в човека този свещен огън. Животът без музика – е живот без любов. Животът с музика е живот на любовта и на доброто. Най-възвишеният израз на любовта е музиката. Човек не може да възприеме музиката, ако няма любов в себе си. Само ако вложи любовта като едно силно подбуждение, тогава той ще може да възприеме музиката. Любовта не може да се прояви без музика. Тя е дреха, с която любовта трябва да се облече. Един човек може да си занимава с песен, но то още не е музика. Може да се занимаваш с резултатите на пеенето. Пеене е като раздвижиш въздуха. Този въздух все ще трепти, но самата музика, която чувстваме в дадения случай, е много малко. Колко може да предадете от вашата музика? Музиката е първата форма, единствената дреха, с която любовта се облича. Музиката е една от най-красивите дрехи. Ако вие можете само с крайчето на тази дреха, с която е облечена любовта, да докоснете който и да е мъртъв човек, той ще оживее. В който и дом да влезете, ако достигне едно от тези трептения – до душите на хората всичките спорове веднага ще престанат. Някои говорят за живота. И владици, и попове, и всички говорят за една такава неразбрана работа. То е голямо невежество. Безе са музиканти, те говорят за любов, за обич, и всичко това е една галиматия, че и за правда говорят. Правдата има сила, когато е турена в законите на музиката. Любовта действа само по законите на музиката. Ако любовта действа не по музикален начин, тя прилича на един порой, отвлича всичко. Трябва да знаеш какъв наклон да дадеш на любовта, Трябва да знаеш какъв наклон да дадеш на мисълта си и на чувствата си. По някои път ще дадеш не наклон надолу, но наклон нагоре, на повдигане. Когато говори за любовта, човек трябва да я разбира в нейните тънки прояви. Когато говори за музиката, той трябва да я чувства вътрешно. Любовта е музикален свят. Нещата стават хармонично само по закона на любовта. Когато хората са нещастни, това показва, че те не разбират законите на любовта. Започнат ли да живеят по тези закони, за тях всичко ще се нарежда хармонично, без спънки и осложнения. Без светли мисли, без топли чувства, без добри постъпки и без музика, нищо не става в света. Пеенето е външен израз на любовта. Някой, когато пее, всички мъчноте се стопяват. Хармонията на сферите е мировата музика, чрез която слизат към нас любовта, мирът, радостта. Всичко е музика.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 Като обича, човек трепти, а като трепти, той издава тон. Ако не трепти, никакъв тон не издава. Човек живее, докато трепти. Трептенията на любовта са особени. Те са най-хубавите, най-меките трептения. Всеки тон трябва да е верен, както и всяка една добра мисъл трябва да е права. Правата мисъл, също като тоновете, има определен брой трептения. В гамата на живота тоновете се движат. Те са живите тонове на живота. В тази жива музика ти понякога можеш да пееш механически, само да чувстваш нещата или само да ги мислиш. Когато почувстваш, че между ума и сърцето ти има отношение, това значи, че си получил вдъхновение. Музиката регулира чувствата. Страшно е, ако чувствата на човека не са регулирани. Такъв човек се отличава с голяма разсеяност. Каквато и работа да започне, не може да я свърши. Приложили обаче музиката в живота си, чувствата му постепенно се уравновесяват. Всеки човек носи музиката и любовта в съзнанието си. Тези способности имат своите центрове в мозъка и, щом се проявят, обогатяват човека. Музиката и любовта не се проявяват еднакво във всички хора, но те вървят успоредно. И колкото човек е по-близо до любовта, толкова музиката е по-силна. Музиката – това е дихание на съзнанието. Чрез музиката човешкото съзнание диша. Музикалният свят е среда, чрез която душата се проявява на земята. Без музика, без музикалната среда, която светът на тоновете образува, душата и духът на човека не могат да се проявят. Любовта, без подходяща музикална среда, също така не може да се прояви. А любовта, това е великата реалност, живота. И когато казваме, че любовта не може да се прояви без музика, ние подразбираме оня разумен ред в проявите на природата, който в случая се изразява последния начин. Музиката е среда на съзнанието. Съзнанието е среда на човешкия ум, а умът е среда над любовта. Така вървят нещата във възходяща степен. Ето защо ние твърдим, че музиката, разбрана в висок и широк смисъл, е като подготвителна среда на най-великата реалност в света любовта.